نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي ديار لسما بارا وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحيم ذا لا تلا دا نمنا شركوم شبه هذا مهربانا ورحم كل والده ځزې د خپل نفس په وینکو نفس سړی بدات اماده کی صفه د دینه چې پچا زماده رب رحمت وي بشکه زماره رب ډیر بخلو والا مهربانه دی بادشاہ ویل د مال راولې ځز د ځان لپاره مخصوص کم کله چې یوسف علی السلام سره خبره وکړي نو ویل اوست زمونږ سره عزت او مرتبه لري او په امانت باندې پوره باور یوسف علی السلام د ملک خزانه ماته حواله زه حفاظت کوله وایم او علم هم لرم یعنی چې کله یوسف علی د خوب تعبیر او خیل نو شاهطا د اوي د قدرو قيمت اندازه وشو او زر تر زر راو غوخته سوال دا پیدا دقت چې بادشاه تا د اوي پامانت باندې یو دم تکلو اعتبار څنګه راغلو د حضرت یوسف علی السلام د خو په پانداز باندې ځکه چې دغه خبره هغه ته ریشا وسره ډیره نږدې ولګېده نو چې کوم بني ادم خپل ذاتی ژوندیاکي امانتدار وي سوق چې په خپل ریشا باندې عمل کول والی دغه خبره اترې او دغه په معاملاتو کې ریشې نه خکاری د هرې عہدې یا منصب د پاره اصل اہلیت په دې دوو بنیاډونو باندې وي چې کچره یو انسان اخپل کار باندې پویږي او د یو عہدې حفاظت کول شي نوره الله په ذمېوارۍ په صحیح مانو کې پوره کول شي په دې طریقه موږ په د غزمکه کې د یوسف علی السلام د پاره اقتدار لار هواره کړه هغه اختیار وو چې په هغه کې په خپل خغه په هر ځای کې ځای جوړ کيم موږ چې پچا او غوړو رحمت په کو او د نیکانو خلکو بدل نه ځای کو دې یو ډیر لوی سبق دی موږ ټولو لپاره نیکی کول په وخت کې د دې څخه بدل زر ملو نشي او انسان ته د دې سزا نه ښکاري بلکې کله کله نیکی نه نقصان کیږي نو بیا هم د نیکی لمن د لاس نه نه دی پریخو دل پکار نیکی کول ندی دی پریخو ځکه چې انسان د دې قدر نه کوي نو الله تعالی قدر دانۍ د موجود دی او وددی بدلم په دنیا کې هم انسان لور کئ چې انسان سره کری او مغریبی کتا سوزمکه کې د وریجه توخه مچوي نوزمکه نه به امریجه روزي د غنم نه به غنم او د ازغونه به ام ازغی روزي د غشان چې کم بنده د اصول او د پابندۍ سره په نیکیه استقامت اختیاري کسو کې صفت کئ او کنه کئ سو بدل ورته ملاویږي او کنه د خلکو له طرفه ورته صفت کیږي او کنه نیکی هر حال کې خپل رنگ وروړي د نیکانو بدل الله تعالی نه زايه چې یوسف علی السلام د خپل صبر او د تقو مهو یو تپوري ملا اون نشو یو پسی بل از مایشور باندې راغلو خو بیا اغه هم راغلو چې په دنیا کې اویته خپل د نیکیانو سلم لو شو یا خداهالو چیرونو پکوي کې اور زولو او د دوی د جند ختمولو سازش وکړو الله تعالی نغواړي نو هیڅ څوک یو بل نقصان نشي ورکولې بس اصل خبره ده چې انسان دی په الله تعالی توکل کوي او په نه غلار دی روان سي ولا اجر الاخرته خير للذين امنوا وكانوا يتقون او داخلت بدلله د دا اغې خلکو د پاه زیاته بهتره ده سوو چې ایمان روړی او د الله د یری کار کوی یعنی الله تعالی د ایمان او تکوه په لار لولواله د پاره د ابدی جنت واده کړی دا کوم چې یو یقیني واده ده بالکل ریشه واده ده دا, دا سخل کو د پاره په پا دنیا کې هم د الله تعالی خاص مدد او مننه ده او په آخرت کې هم کامیابی وجاء اخوته یوسف فدخلوا عليه فعرفهم هم له منکرون د یوسف رونه مصر تر راغل او حاضر شول ځکه چې عام کهد پریوتو نو صرف هم دی غلوا او د نور الکو خلک هم مصر تررفته اسره کوله نو نوپدی کې د یوسف علی السلام رونو هم دا خبر ملو شو چې مصر کې سوکنصاف انصاف کول و والا بادشاه دې چې ټولو مدد کوي نو دوی هم مصر ته د غلې د پاره راغله اغه دوی او یعنی یوسف علی السلام او هی او پیجندل خودوی د غن نه ناشنا و ځکه چې خو یوسف علی السلام نه فارغ شوي بو چې کوی کې غرزو لوي بو بیا چې کله غد دوي سامان په نوګرانو تیار کړو د تلو په وخت کې ورته او ویل تاسو خپل ناسه کرور مال راولي ګورینه چې زسنګ ډکه پیمانه ورکوم او سمره خپل مسیا کول ولایم کهغه مراون نوستو وسته زمما سره استاسو لپاره هیڅ خاله نشته بلکې تاسو زما خاله هم مرزاي او وي او ویل به کوشش کوو چې پلار را لګلو ته راځي شي او مونږ به دا ضرور کو یوسف علی السلام پلو غلامانو ته اشاره کړی دی خلکو د غلي کم قیمته دا کړی دی هغه پټ تدویز به سامان کې کېګ دی دا کار یوسف علی السلام په دی ګومان باندې وکړو چې کور ته اورسی نو دوی به خپل واپس شوی مال اپېجنی یا باندې سخاوت احسان مند شي او شاید چې بیا واپس راشي زکه چې یوسف علی السلام د ژوند د غختل چې د غ خاندان دی واپس دوی ته ملو شي کله چې وی خپل پلار له نووی ویل بابا جی د بیا د پاره په مونږ باندې غله بنده شویده نو ته زمونږ رور زمونږ سره الیګا چې غله در لروړو او دغه د حفاظت مونږه ځمېواریو پلار ورله جواب ورکړو ایازه د په حق له پتا سو باندې هغه اعتبار وکم لکه څنګه چې می مخکي د د رور په حق له پتا الله خو بهتر حفاظت کوله والاده او هغه د ټولو نزيات رحم کوله والاده بیا چې کل هغه پل سامان پران نو سګوري چې د اوی مال اوی ته واپس ورکړې شوی دی د دې پلیدلو سره اوی چغې کړې باबाजी نور مونګه سه واړو او ګوره د زمونږ مال هم امون ته واپس شوی دی بس اوس به مونګه زو او د خپل بال بچ د پاره به غله ورو د خپل رو حفظت به هم کوو او د یو اوخبار به هم زیاتی ورو دومره غلب په اسانۍ سره زیاته شي پلور ورته اوویل زیدي هرګس استاسو سره نه لېګم تر سوچ تاسو د الله په نوم زمما سره وعده اوناکي جدي به مالو ضرور واپس راولی بغیر د دینا چې تاسو چرته غیر شي کله چې ورله او وي خپل وعده ور نو هغه اوویل ګوري زمونږ په دې کول باندې الله نظر لرلو لرلواله دي بې ورته ویل آزمه بچو د مصر د بادشاہه زیت په یو دروازه ورن نه نوځي بلکې په مختلفو دروازو ورن نه نوځي خو زد الله د حکم نه تاسو نه شنبچکولې د غنه بغیر د بلچه حکم نه چليږي پهغه باندې زما بروسه ده او څوک چې بروسه کوي نو پهغه دی کوي او اوس هم دا سي چې کله د خپل پلار د وینا مطابق په مختلفو دروازو باندې باندې ورن نه وتل نو دا هغه د احتیاطي تدبیر د الله د حکم په مقابله کې هیڅ په کار را ہہ بس د یعقوب علی السلام په ځړکه چې کم شک وو دا هې د لری کوله د پاره هغه سخته کوشش وکړو بهشکه هغه زمونږ د ورکړې شوی تعلیم په وجوه د علم والا وو خو اکثر خلک د ماملي حقیقت نه پیژنې د دې واکه نه د تدبیر او د توکل په مینس کې د توازن پوره پوره پاتلېږي حضرت یعقوب علی السلام سره دا فکر وو چې د دوی ځامن چې د یو غیر علاقې نه مصر غونټې تر کېواله علاقې کې یوزل پجمه ور داخل شي نو اسنه چې خلک د دوی په باندې شک چې ګنی دوی په شیکه ثبد نیت سره راغلی دي او بعض مفسیین دا هم لیکلی دي چې یکووب السلام سره دا یا روه چې دوی د نظر ن شي ځکه چې نظر لګې دلهم یوهه ک خبره ده. سرنګ چې د بخاري شریف حدیث کې دي چې الاین وحق نظر بر دی ده همدې لپاره موږ ته د خو لښوې دي چې کچري سسستر ته خو نو انسان دی بارکل لوې او کچري چاته نظر ولګي نو هغه بندې د غسل او کی چې د چا نظر لګي دلی وي او د هغه د غسل دا او بده په هغه کس واچي چې چاته چا نظر لګي دلی وي دا علاج موږ ته د سنت نویل شو دي همدغه رنگ ماشاء الله او لا حول ولا دي او سنوري دوغان هم دي چې رسول پاک وسلم د نظر نه د بچی دود پر خلکو ته خیلی دي بهر حال يعقوب عليه السلام د الله تعالی ورکر شوی علم په مطابق یو تدبیر کولو او دینه پس په الله تعالی باندې توکل خو او هی تدبیر هیڅ په کار را غلو او د او هی پزړکه چې د کم سي و او مغه او شو ولم ما دخلوا علی یوسف اوا دوی چې یوسف علی السلام ته ور ورسېدل نو غ خپل رور ځان جدا راغښتو او ورته یوې جزس ته اغه ور کم چې رخصه ووهه او ست د اغه خبرو غ مکوه ته مې چې دوی کوي یعنی چې نور رونو سکول اغه هیر کا دا سمره د لوی زړه خبره ده چې یو انسان ته د تیر شپې خبرې خو یاد او بیا هم زیاتی کولو والا د هیر کی اونا صرف دا چې په خپل هیر کې بلکې نور د هم په دې پوي کې چې څه نور خلک کوي دا غي فکر مکه او دا ټول خبره هیر کوي کوم خپل ځان ته وګورو چې کله موږ سره سوکلګه یا ډیره زیاتی وکي نو زموږه مامله هغه سره څنګه وي موږ هغه سره څه سلوک کوو د ډیرو تیرو کلونو نو بیا بیا شاته نرا یادو خپل ځان له هم تکلیف ورکو او نورو ته هم به غورو نه خو د دې نتیجه او څه فایده روزي د انسان په کې چې څه تیر شوی او تکلیف ورکولو والا مامله وی هغه هیرول پکار دي یا کم اسکم بیا بیا یو بلدا وریادول نه دی پکار کده خزه خاون تعلقات وی یا نور ورشتداران سره تعلقات وی یا د انسان معاملات هر هرچا سره چوي نو دا همیشه خوشگوار او خوګنه شي پاتې کیدی د خپل انساني کمزورو د وجنا انسان یو تر تربلہ اکثر ذاتی او کی خو کده هیر نکړي شي انو انسانی ژوند او معاشره کې به چېره هم خوګواله ران شي او که یو کس زړه لوی او بل معاف کی نو ته فاید رسولنا اول په خپل ځړکه د سکون لوی چپی محسوسه زکه چې ټولو نه لوی ست کوم دا چې انسان دی خپل ځان باندې شوی زیاته هیر کی او بل ته دی درغوزر کی او تیر هیر کی کله چې یوسف علی السلام د دی رونو سامان بار کول شروع کړل نو هغه خپل رور په سامان کې خپل پیاله کې خودله بیا یو आवाज کول واله आवाज وکړو اې د قافلې خلکو تاسو غلې را واپس شو او تاسو ته وکړو تاسو شو سرکاري نوکرانو ویل د بادشاه پیمانه زمونږ نه روکده او دا وی ذمہ دار او سمه ری رود نه د اغهد پارا یو خبر انعام دی د دې ززې ما خپل اغه رونو ورته وویل په خدای مده قسم وي تاسو ته خمه معلومه ده چې مونږ د ملک ته د فساد د پار نه راغلی او او مونږ اغلنای او وی او ویل کستاسو خده خبره دروخ شو د غل څه سزا ده او وی او ویل د غل چې د چا به سامان کې سيز روخته او غنه خپل سزا کېونی ولي شي زمونږ سره خو داس دا زالمانو د دا سزاوم داتريقه ده دا. یعنی حضرت يعقوب عليه السلام په شريعه کې یا شريعه ابراهیمی کې هم داتريقه وا پس دا غي يوسف عليه السلام د خپل, خپل رور نه مخ کې د خو د بارونو تلاشي شروع بیا د خپل رور د بارنه اغه روخته سيز یعنی د اغه سامان نه پدې ټریکمون په خپل تدبیر سره د یوسف علی السلام امرسته وکړه دغه دا کار نه و چې د بادشاه پدین ان د مصر بادشاهی قانون کې خپل رور نیول وي بغیر د دینه چې الله دا سغښتل مونږ چې دچا درجه اوچتول اغو غوچتو او یو علم والا داسشتہ چې د هر علم والا نه ډیر اوچته د رونه او ويل اغلا اوکی نو سده هر خبره هم نه ده د دې مخکې د ضرور یعنی یوسف هم غلا کړی ده یوسف دا هوی دا خبره په ژړته رکړه حقیقت اووی تخقاره نکړو بس په خولې دمره قدر اوویل چې انتم شرم مکانه تاسو ډیر خراب خلک یا زمو په مخ کې چې پما ما باندې کوم الزام تاسو لګوي د غی الله خپې جنې دی موګه باندې هم تاسو وګورئ چې یوسف علی السلام کې څومره صبر دی سره د دین چې بادشاه دی د دوی رونه د دوی په قبضه کې دی هغه په خپل له یو داسه مقام دی چې دوی ورته هیڅ نقصان نشي رسولي د بدله هغه شته اختیار لري دا هوی نیولو یعنی گرفتارولو باندې اختیار لري خو په دې موګه باندې صبر نکار واخلي خاموشه پاتشي هغه څه په ځړکه ختمه کړي اصل معفو کول والا او مغوی چې بدله هغه شته او بیا هم بل معفي که یو کس کمزور وي بل څه ویلي نشي او خاموشه پاتشي نو دا هم خبره ده خو ولسه زاور کولو د اختیار په وجود خاموشه پاتشي او ګران کرد دا د حضرت یوسف علی السلام د اوچت کردار او د شخصیت لویواله ظاهری چاغد اخلاکو په سمره اوچته درجه باندې وو او وی او ویل ای سرداره د اختیار لرلو والا او ګوري چې یو طرف ته د غلای الزام لګی او په امغه مجلس کې وای چې یا ایو هل دا د انسان نادې ده او په یو مجلس کې دو مخه انسان چې د چا دروب د لاندې وي نو دغه عزت کوي او چې سووک ځان نه کمزوروری ګړي نو اغ نه ب فکروي او اغته اخه ګوري خو دخه اخلاق واللاطریکق لوي هغوی د خپل ځان نه لاندې او خپل ځان نهبره د هر چا عزت کوي هغوی د چا عزت د مرتبی او هدې پهوج نه کوي دا غوی د اخلاق او عمل د وجه نه کوي دخه اخلاقو معنا هم ده چې تاسو انسان انسان وګړی داغه د دا خاص سفت یا مرتبی یا اوهد د وجهه ورلازت نه کوي. د دې پلار ډېر بوډا ሰډې دی دا په ځے یو تن په مونږ کې اېثار کا مونږ وینو چې تدېر نه ګنسانی یوسف وی بنه غړم پال لا پوره بل څوک مونږ سره یې سارولې شو چې د چا سره مونږ مال مونتلې دي چې دغه په ځے بل څوک یې سارکو نو مونږ خو به ظالمانو نه یو کل غوی د یوسف سلام نه نه امیدده شو نیو ګرته لاړل او په خپلو کې مشره وکړه پههغوی کې چې کم د ټولو نه مشر وواه و تاسو ته معلومه نه ده چې ستاسو پلار ستاسو نه ده الله په نوم باندې سه دغ ده او د دی نه مخکې چې د یوسف سلام په هکله کم زیاتې تاسو کړړ هغه هم تاسوته معلوم دی. او خوزه د دی زینا هر نظم چې ترسو پورې زما پلار ما ته اجازت را کې یا الله زما په حکلاسه فیصله وکې څکه چې غه د ټولونه اخه فیصله کولو والا دی تاسولار شي او خپل پلار ته وواایي چې با باج ستاسو زی خو خللا کړی ده منګره پهلا کولو لیدل نه دی چې مونږ ته معلوم شوی دی بسغه درته بیانو او د غیب او نگراني خمونګه نشو کوله ته د اغه کلی د خلکو نه ته پوس وکه په کم کلی کې چې مونږ وو د اغه کافلی واله نه ته پوس وکه چې د کم کافلی سره مونږ راغلیو مونږ په خپل خبره کې بالکل ریشی پلار بلر چې دا خبره ووري د نو ویل په اصل کې استاسو نفس استاسو دپاره پاره یو بل لوی خبره آسانه کړه خدای به به هم خبر کوم او خبر به کوم د یعقوب अलैहि السلام صبر دي چې اول دی یوسف علیہ السلام په صبر وکړو او اوس د بنیامین پر استوباته کې دوه باندې امید دي چې الله هغه ټول ځما سره ملو کی هغه ته هر څه معلوم دي او دا هغه ټول کارونه د حکمت دی دین اندازه ولګوي چې مومن هیڅکره نه مایوس کیږي یعنی چې د یوسف علی سلام د شلو کالونه هیڅ خبر نشته چې چرته دی هلاک یعقوب علی سلام په خپل پیغمبر دی دنه دا هم معلومیږي چې پیغمبرانو سره د غیب علم نه وي اوس دویمځو ته یو حادثه را پیښ شوې ده نو په دې تکلیف هم غمزده ضروري دي خو ورسره صبر هم کوي په جبهه هیڅ کله نشته الله تعالی نه هیڅ خفګان او د سره امید هم لري مایوس دل کفر دی چې هر کله انسان د الله تعالی د رحمت نه مایوس شي نو امید شي نو د الله تعالی نه لری کیدل شروع شي د الله تعالی نه مخ او غلطو کارونو ته روان شي نو چې ترسو چې کی امید وی او دا هم په الله تعالی باندې توکل او داغه د طاقت او اختیار محسوسولو د وجنوی نو ترغه پور انسان د لار نه پریګ دی بیا د هویدو طرف نه مخ ووړولو او یعنی یعقوب علی السلام او وی ویل چې یا اسف علی یوسف هي افسوس یوسف هي یوسف هغه پر زړه دنه غم تیرولو او د ډیر غمه استرګسپنه شووي دی نه سپته لګي چې پیغمبر ومنسان وي دوی باندې هم دغه هم او د تکلیف حال تیریږي او هغه دا محسوس کوي د دوی د ژړه جذباتوم عامو انسانانو پشان شان وي خو د دوی عمل او رویه د عامو انسانانو نه ډیره بدلوي ډیره بهتري نوي د اولاد غم سم غم نوي دمر مدته رښوا یعقوب علی نه د هیر شوی نه دی زمانو ورته ویل د خدای د پاره کا خو بس په مخه یوسف یاده خبره ديله راغله ده چې داغه په غم کې به خپل ځان رنزور کي یا په خپل ځان اهلاک کي اغه او وی زه خپل پریشانه او د خپل غم فرياد د الله نه بغیر بل چاته نه کوم دا د غم څرولو طریقه او دلته زموږه سهالو چې هر چا تخپله کیسه اورو او خپل غم نور نور जातो پیغمبرانه طریقه صدا انما اشکو بثي وحزني الاله چې زه د خپل غم شکوه او د خپل غم داستان خپل تکلیف او خپل پریشاني د خدای تعالی دم او دا وګوري وډو چې سو وکړلی کیسه ورته اونویل کیسه غوسه بدره دې ورته اونویل صبر وکړو او وتول له انهم د بچونه یو خواته د خپل جوړ خبره کوي ولی چې اسي بیا بچی او ویني یا ووري او دنه چې سېګو وکا نو دې ورته وي چې تاسو تاسو نه سنویم تاسو ته از سویل هم نه غواړم زماده ماامله الله تعالی سره ده او دا الله نه چې ز څنګه خبر يم او دا الله تعالی بارکهم اغه هر څه پی چې تاسو نه پی جنې دې لپاره هغه د خپل اولاد په چلول خبر وباندې هم سنوي یا دا د اعتراض تیراز په جواب کې هغه ستورش جواب نه ورکي لکه چې عام خلک به وی چې تاسو ما ته ویلو ولا یا چې خپل جبه بند ساتي د پیغمبرانو د خلینه د بد اخلاقه یو لفظ هم نه وځي حقیقت دا دی چې کامیابه او بهترین انسان هغه دی چې د خپل جبې حفاظت کولی شي د غم موکوي د غوسې موکوي د تکلیف او د پریشانې موکوي خو د خلینه د حق خبرې نصیبا هیڅ نه نبی صلی الله علیه و هم دغه سی بهترین اخلاق لرل چې هر موقع باندې خوا غم وو او که خوشحالی هکه خبره به هم دا د خو زمونږ د ټولو امتحان دی عام حالاتو کې خجوره ده لوخخ کاری لسان وی خو غیر معمولی حالاتو کې چې انسان دا خپل جذباتونه محلوب وي هغه وخت خپل جذبه سنبالول او پنی غلار ساتل ډیر کمال دی مونږ ټول په دې امتحان کې یو او مونږ ټول د کوشش پکار دي او د قران د لستلو هم دا فائده ده چې مونږ کې د اخلاق پیدا شي هغه تأشر دلته لانه چې پوس وکړو چې د حضور پاک صلی الله علیه و اخلاق څنګه وو نو هغه اوویل ویل چې کانه خلوقه القرآن صلی الله علیه و سلم اخلاق سراسر قرآن وو یعنی د اوچت اخلاق کم خبرې چې په قرآن کې موجود دي اگر ټول استاسو صلی الله علیه و مبارک ذات کې وي د رسول پاک صلی الله علیه و سلم ژوندۍ موږ ټولو لپاره اوس ده موږ به تاسو ژوندۍ خپل مقصد جوړو هغه به خپل رهنمای کړو بس خو موږ چې څوک د هغه نو اثر دا وی جبه ویل شروع کوو چې ځا نووی انداز او وینو نو hội وی په روان شو نو اصل انداز او اصل سټایل اصل طریقه او سنت خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د نور پیغمبرانو دی ځما بچو لاړ شي د یوسف او دا غه ضرور شو وکي دا الله د رحمت نه نه امید کیږي ما دا غه د رحمت نه خو بس کافرانو نه امید کله چې دا خلک لاړل او د یوسف مخ ته ورغلل نو دی ارزو کړه چې اے سرداره د اختیار لرلو والا مونږ او زمونږ د کور خلک په سخت مصیبت کې گیر دي او مونږه سم شان سرمایه وروډه مونږ له ډیر غل راکا او مونږ له خیرات راکا الله خیرات ورکولو والا ورکي چې دای اول ان د یوسف علی السلام جړبه او بشوي چې ځما رونه دي او ما نه سوال کړي او وی یویل تاسو ته تا دا هم سپتشتہ چې تاسو د یوسف او د غدور سره سکه دیو کم وخت چې تاسو نه پوښوي څنګه اخلاق دي چې او ویله د شک فائدهم ور کوي چې او تاسو ته تا پته نه وقت هغه وخت تاسو پوه نه شوي ځکه تاسو نه دا سکارو شو او وګوري کز مونږه بدخوا زمونږه مخامخ راشي او مونږ د بدلا غشتلو طاقت لرو او بیا مونږ د اوی ته او اوایو چیز خبر نه دا تاسو هغه وخت نه پوهیدې ما سره زیاتی وکړو خو هم دا خلک با کې کامیاب وي من توادو علی الله رفعه الله چې څوک د الله تعالی د پاره توازو یعنی عجزې اختیاري الله تعالی هغه اوچتواله اوچته درجه ورکړي خو شیطان مونږه دی عجزې ته نه پریږدي وای کتا سو پداسه موقه باندې خپل غلطي ومني یا مافیو واغړي نو دی سره به استا سو عزت کم شي نو وای د حضرت یوسف علی السلام عزت د وخت کم زی کم شو سمره زله مافی ورکي سمره موقه باندې درگذره کوي ولې د دوی عزت کم شو اوچته اخلاق و نه عزت هیڅ کله نه کمیږي خدا سه اوچته اخلاق او عمل کول ډیر ګران کار دي مونږ چې کم سيزونته عزت وایو او موږ مونږ ذلیل کي او ټولونه لوی خبره ده د چې ان ال عزت لله جميعا عزت خو ټول الله تعالی سره دي اغه په هر سره اوویل قالو انك انت یوسف هاي فليت يوسف سو قال انا یوسف اغه اوویل چې او زيوسفم وهذا اخي او دا زما رور دي قدمن الله علينا الله په باندې احسان وکړو سومره امتحانونه تی او اوس چخ حال کې دی نخبل خپل قابلیت او نیکی یا پاکی نه یاددي ووي او د من اللهلی نه چې الله تعالی پهمونږ سان که دی د خوشاله په وقت ه غم او تکلیف نه یاددي چې تاسو ت سه ده ماته دا مقام سومره خواره او سخته نه پس میلو شوید دی بلکېقد د من, من اللهلي نه ان نه هم میت تق وای سپیر په ان اللهله ی دوی واجرل محسنین حقیت دا دی چېڅوک د تکوا او دصور نهکار واخلي نو د الله سر سره د داس نکانو بدله نظای کېږي. د صبر دا د منکول خپل ځان د منفی عمل نه منیکول په داسې موقع باندې خپل ځان بچکول را خکل او کا بکول چرته چې لک خویدل د انسان دپاره د سخت نقصان بایس کې دی شي نو چېڅوک د صبر او د تقوا طریک اختیاری اغ یاد سای په اللَّهَ لَا ی دو الْمُحْسِنِينَ اجر نو دا د الله سره د داس نکانو خلقو بدلا نای کېږي قالوته اللهعلقد د اثره کلله هولی نه و انک نهلهخواتین او وی کسم قسم پالل چې الله تعالی په موږ باندې فضیلت درکړو او واقعي چې موږ خطا کار تا دا د بل چانه د اغه د غلطي تسلیمولو طریقا هغه جواب ورکړو نن پتا سو هیڅ ګرفنیشتا الله دې تاسو معاف کی اغه د ټولنا زیات رحمد کوله والا دی بدلاو خو پوره بدله او انتقام غشتي شي خو مافی ورګي بلکل دا سه لکه چې حضرت پاک صلى الله عليه وسلم مكف تکره نو د هغهي دشمنان د هغهي په قبضه کې خو هغه یې فرمایل لا كثریب علیکم اليوم اذهبوا انت ملتقا نن تاسو نه هیڅ د پوس پختنه نشته هیڅ نه ول نشته زئی تاسو ټوله ځاتې حضرت يوسف عليه السلام سو لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم او صرف دانه چې په خپل بدلونه غشته بلکې د خدای تعالی نه د دوی لپاره استغفار یعنی مافي وغخته او د دوی لپاره دعا هم وکړه او هو ارحم الراحمین اغا د ټولون زیات رحم کوله والا ده اذا و به قومي في هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بشيره واتوني باهلكم اجمعين زي زمادا كميس يوسي وزمادا بلار بمخ باندي واچوي دا غنظر به واپس راشي او خپل ټول بال بچ زما خاله راولي ټول دل تراشي او ګوري چې د اغه یوسف علی السلام دی چې دا چا کرته په لیدو باندې د یاکوب علی السلام دسترګو نظر لاړو او د اغه یوسف کرته د چا نظر په واپس راغلو نکووت په کمیس کې نه د الله تعالی په لاس کې دی چې غواړي نوم د اغه یوسفنه خراب او خسار روباسي دي چې مونږ ټول د پاره ډیر لوی سبق دی او ګوري د حضرت موسی علی السلام اساوه چې هوی ورسره سمندر کې لار جوړکړه سمندر اوچو او سړک پکې جوړ شو او اغه اسای په کاني اوهاله نه دولس چشمه تیروته نو اصل اصلسیز اسانه بلکې اس ورکو والا دی دنیا کې اچڅ کېږي دا لا تعال په حکم او په اجازت پاې کېږي کومون ته یوسیز فایده کېږي یا همغسی نه نقصان کېږي نو دا ټول دا لا تعالی په اجازت کېږي مونږ غسیسته اخه یا بد وایو دا صحیح خبره نه ده یاد لري چې دا دنیا د مختلف و حالاتو او د فرکوو مجموع ده تاسوته کفاده رسی نقصان در هم رسې دی شي که یو انسان نه تاسو ته یو وختې تکلیف رسسی نوم اغ نه بل وخت خوشاللی هم رسې دی شي دی د پاره په یوغلته د انسانه نفرت مګوي او هميشه د پر ورن تعلق مخه ختموي ځکه الله تعالی په اختیار کړي د خدای باغ نه مایوسه کیږي ما اغه چې چرته غواړي ازړه لته وي کنن حاله زموږ په حق کې نه دی نو ضروري نه ده چې سبا له به هم موافق نوي دلته نه یو بل خبره ممتخکاري چې دا اغه وخت دی چې کله بنی اسرائیل د فلسطین نه میسرته هجرت وکي بیا په دوی باندې یو سو خو خطر شو خو بیا د یوسف علی السلام نه 15 سو پس د فرعون دور شروع شو او چرورو داغه طاقت زیات شو نو بني اسرایل خپل غلامان کړ بیا موسی علی راغلو او بني اسرایل د فرعون د غلامانو آزاد کړ سمندر نه پوري باسل او بیا په صحرا کې او بیا د موسی علی السلام د تلونه پس دوی په دی علاقه کې داخل شو هر کله چې دا قافله د مصر نه روانه شو نو د دوی پلار په کنان کې اویل د یوسف بوي را باندي لګي خو اسنه چې تا سودا اوایي چې دید بډوال د وجنا به اکل شوې دي د کور خلکو اویل قسم په ل چې تل هغه سه په خپل په خوانې سودا کې پروته بیا چې کلزیری والا راغی نوغه یوسف کمز ایعقوب علیہ السلام په مخ واچولو او په هغه ساتي پسترګو کې نظر واپس راغی نوغه بیا اویل او نوما تاسو ته تا نه هو ویلې زده الله د طرف نه په هغه سپویم چې تاسو پی نه پويږئ ټول اویل او بابا جانا ته زمونږ د ګناهونو د بخښنې لپاره دعا اوغړه واقعي چې مونږه خطا کار وو هغه او اویل زه خپل رب نه تاسو ته د معافي درخواشت کوم اغه ډیر معفو کوله والا او رحم کولو والا دی بیا چې کله ټول یوسف ته ور رسیدل نو خپل مور پلار د خپل ځان سره کینول او خپل ټول کور والو ته اوه زی اسخار ته ننوزي کده الله خو خبي نو په امن کې به اوسيږي خارته د ننوتلو نرستو اغه خپل مور پلار راپاسول او سول او ځان سره په تخت باندې کینول او ټول د اغه ورانده به اختیار په یوسف وی بابا دا زم ما د اغه خوب دی کم چې ما مخکې لیدلو زم ما رب دا حقیقت جوړ خوب خوشی شاده خطابیر څومره کالو پس پسملو شو او دا یو حقیقت دی چې خوب کله یو انسان په یو عمر کې ویني او ډیرو کلونو پس ورته جواب ملاويږي دویمه خبره دا ده چې د یعقوب علی السلام په شریعت کې چې کوم سجده تعزيمي یعنی د عزت سجده جایز و هغه په شریعت محمدی کې منکړې شو او اوس اسلام کې چاته یعنی انسان ته د عبادت یا د عزت سجده جایزه نه ده د سجدي یا د رکوع انداز کې چاته ټټېدل جایز نه دي سره لږ سر ټټول بد نه دي خو د رکوع انداز کې چاته سلام قول یا سجده کې پریوتو باندې سلام کول بالکل غلط دي فقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان زغ الشیطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم دا غی سانده چا غزه د قیدخانی نه روښتم او تاسوی د سهران نه او زما سره یو ځای حال دا چې شیطان زما او زما درونو د رونو په میانس کې فساد چولې وو حقیقت دا دی چې زم ما رب غیر محسوس تدبیرونه سره خپل مشیت پورا کړي شهغ خپ پو او حکمت وا دی انانددی نه سپته ل چې کله حالات بدوي او کخه انسان به لا تعالانه او هم خو امید لري او که حالات دی خراب وي نو د ښځ په انتظار کې د امید لريله تعالان نه دیښ غمان کوي او د خبرې او وقت انتظار د کوی څکهشي لا تعاله په هرسی قدرت لري په دنیا کې په ظاهره ډیر دا سزونه دي چې زمونږ ډیرر اخه وي خو, خو, خو امد کې زمونږ خی رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالسالحين ای زما رب ته مال حکومت را او ما ته د خبرو د حقیقت ته رسیدلو په اوخیله ای د زمکه او د اسمان خالقه ام ته په دنیا او په آخرت کې زما سر پرسته زما خاتمه په اسلام باندې اوکي او, او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کې دا د یوسف علی السلام چې د دنیا هر نعمت ورته حاصل دي مور له هم راغل رونه او د هغه وی اولاد خاندان او قبيله هر سمې د مصر حکومت هم ملوشو ای زه د اختیار دی مشری د خو د هغه وی بځړکی د سسې تمننه در سماوات والارض انت وليجي في الدنيا والاخره مالستان نزديكه استا مرگرديا بگرد نور حسنه او نور توفني مسلما در طول دنيا نعمتونه ارزيده او د دپه ضروری ده چې زما ختم دی به اسلام باند وشي او بیا د مغ نه پس می سپ کار دي او ال بس سوالی ما نیکو کو خلکو سره میلاک ولی چې د قیامت په وررض به انسانم همغ خلکو سره میلاوی ږي چې چا سره ب محبت وي که په دنیا کې زمونږ دا دواوی چې خدایا مونګله دنی نیکو خلکو مګرتیا را او دنی نیکو خلکو صحبت راه نو لازمان ځانلبه آخرت خرید لپاره هم داسې دوه غواړو او خوشکسمته د اغه کس چې اخرید کوي ترته د نه قانوني نږدېت مليو شي او مغوې سره انجام وي دا ښکاره ده چې یوسف علی سلام دنیوي اعتبار او لحاظ نه اوچت مقام ته رسیدلی وو خو اس قسمه قبر کې مبتلا نه وو سلوي پکې نه راغله بلکې اغه الله تعالی تررفته ټوله توجه وو دین ادا پتلګي چې یو مومن سره هر څومره دنیا او دولت وي نو دله نقصان نه ور کوي کچېری د دپزړکی دله محبت نوي یعنی چې دنیوي دولت په مقابله کې آخرت سره مینه لري د دې مثال په سمندر باندې یو کشته کې سفر په شان سمندر دنیا دا اوور باندې سفر د دې ضرورت دی که کوم رډکه کې چې ډوب شي نو ده فائدې د غرهنګ زمونږ نه چار چا دنیا وی مال دولت وی وسیله او ذریعہ وی او مونږه دا د الله تعالی په اتات او بندگی کې استعمالو نو دې کې بدینېشته او کزمونږ پزړه کې دا دنیا کور جوړ او خدای پاک نام لري کې نو بیا ته چتبايده او بربادي ده اکثر خلک دین دنیا کې یاد دنیا ضرورت او د دنیا محبت کې فرق نشي کولې نو ایا خو دنیا او دولت ته او د پري خودو سبق ور کوي او خپل تسلي کوي دنیا د دې ټولو سيزونونو نه لریواله کار دي خود زړه لریواله بنده چې مؤمن وي نو کو وسایل لغوي او قضات د هر سيزنه د الله تعالی قرب حاصلولو کوشش کوي ذالک من انبا الغیب نو هیه الی و ما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم فهم يمكرون ا نبی صلی الله علیه و سلم دا کیسه د غیب او نه ده چې مونږه ته د وې په ذریعہ در لیکو غنینو تخو په هغه وخت کې نو کله چې یوسف رونو پلوکي په اتفاق سره سازش کړي وو خو تک هر څومره غواړي خو په دوی کې اکثر خلک منول واله ندي حالکه ته په دې خدمت باندې د دوی نه س هم نه غواړي دا خو یو صحیح نسیت دی چې د دنیا د خلکو د پاره عام دی ده حضرت یوسف علی السلام دا واقعیه د عرب خلکو ته معلومه نه آه او اهله کتاب ته معلومه و د کم چی عامو خلکو ته پته نه خو د دوی په کتاب کې دا وو چې کله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نه د دې ته پوس اوکړې شو نو د عالمانو دا خیال وو چې دی به جواب ور نکړې شي ځکه چې رسول صلی الله علیه و سلم خو به خبر نه وی خو پوس په جواب کې دا ټوله واقعیه د رسول محمد صلی الله علیه و شو او هم په یو ځل ټوله کیسه بیان کړه دینه خلکو ته دا ثبوت ملو شو چې حضرت محمد صلی پریشاد اللہ نبی دے ځکه چې امو خلکو ته دا خبر نه او پیغمبر د دا یو داسې واقعي بیان کولو کله چې خلکو ته هم معلوم نه او چې کم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته درتلونه تقریبا 2 نیم زر کال مخکې په دې دنیا کې شو او تاسو صلی الله علیه وسلم ورکوټ ورکوټ تفصیل سره دا واقعي بیانوله د دې باوجود چې دا غنه بووت چا نه منل غوښتل نو هغه او اونم نهل دا واقعي د په کومه چې لیکلې وه هغه د يهودا علماو نه بغیر نور ته حاصل نه وي د يهودا علماو سره په تعلق که او وینه وای سيز د دین علاوه پر پا قران پاک کې د دې کیسه تفصيل د تورات نه زیات راغلې ده د دې باوجود و اکثر الناس ولو حرست بهم مؤمنین ډیر خلک دا معجزه وکړه او بیا یې هم ایمان رونهړو او فرمایل ته هر څمره غوړي خو په دوي کې اکثر خلک منلو نه دي چې تاسو خو د دوی په ایمان جلتی کوي خدا به هم د الله تعالی په اجازه دوی وروړي وک اي من آیت فی السماوات والارض يمرون علیها وهم انها مؤمنون پس او اسمانونه کې څمره ډیر نخدي چې دا خلک په تیریږي او خو ورتن کوي په دوی کې اکثر خلک الله مني خو په داسې طریقه چې د اغه سره بل څوک شریکي دلته د دوه خبرو شکایت کیږي یو دا چې په زمکه او اسمان کې بشمار نه خدي خو اکثر خلک په دوی باندې په پټو تیر شي او د الله تعالی معرفت حاصل نه کوي د دې ټولو سيزونو نه د الله تعالی قدرت او اختیار نه پیژنې سترګې نه پرانځي توبه نه کوي دوی مګله دا چې ډیر خلک داسې دي چې الله تعالی مني خالق مني رازي کې مني مالک مني خو ور سره ور سره شرک هم کوي هم په خپل کې قتل پکار دي چې چرتدا سخن ده چې موږ الله تعالی همنو خو ورسره سره نورې حستيانې فرشتي یا انسانان یا زبرغان د سداسي صفاتو حامل ګړو چې کم اصل کې ده الله تعالی صفات دی لوی نه لوی عمل سره لکشان شرکوم دا عمل تباکولو له کافی دي څنګه چې یو ډیر لوی امارت یا غر د لکشان ډاینامایټ هم ال زوله کافی دي شرک د ډاینامایټ پشان شان دي دغه شان لک شرک ټول مال बर्बाद کی ایا دوی به غمه دي چې دا الله <سؤال> د عذاب سمصيبت به په دويرانه شي يا به په بيه خبره کې د قیامت سات ناصا پرانه شي تدويته صفه اوایه چې زمالر خدا ده زه خلک الله ترابلم زه په خپل هم په پوره رنا کې خپل لار ورینم او زما مرګري هم او الله پاک دي او د شرکولو والو سره زما هیڅ واسطه نشته نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخ کې چې مونږ کم پیغمبران لي ګلې وو او هم ټول انسانان وو اوم د دې کولو اوسيدو والو او مغوي ته به مونږ وهي لي ګله ایا خلک په زمګه کې ګرځي د ندی چې دا هغه کومو انجام ورته په نظر را نغي کم چې د دوی نه مخ کې تیر شوی دی نن چې دا آخرت کور د هغه خلکو د پاره نور هم زيات به دی چا چې د پیغمبر خبر او منله او د تقوا په روان شو افلاطاقلون اي اوس به هم تاسو نه پويږي د مخکینو پیغمبرانو سره هم تاسو شوی دی چې هوې ډیره مده نسیت کولو او خلکوی خبره نه اورېدله تر دې پوره چې کله پیغمبران د خلکو نه نه امید شو او د خلکو هم د خیال راغی چې مونږ ته دروغ ویل شو بیبو نو زمونږ مدد پیغمبرانو ته یو دم رورسیدو بیا چې کله دا سموخه راشي نو زمونږ د ده چې مونږ سوک وړو هغه بچکو او د مجرمانو نه خو زمونږ عذاب سوک لري کوله نشي لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر ولاكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه لقومي يؤمنون د مخکنو خلکو په دې کې سوکي د عقلوالو د لپاره عبرت ده تا جو خبره ده چې موږ نه څمره خلک د دینه سبق اخلي او د اکل مندي ثبوت ورکي چې په خپل نظام کې د یوسف علی السلام او د یاکوب علی السلام کردار پیدا کی خاص طور سره انسانی تعلوقات او معاملاتو کې ځکه چې ډېر خلک عبادت خ کوي خو چې نور خلکو سره معاملہ نو نقصانو او یا ځان باند ذاتیو کی او یا پبل اصل کامیاب انسان هغه وی چې نور انسانانو سره اخکل معاملہ کولی شي او دا سه معاملہ د صبر او تقوونه بغیر کېدی نشي ولې چې په دې صورت کې بار بار حمداد وټکی ویل شو دی چې یو طرف ته د پزړکه د الله تعالی يرو ورته د معلوموي چې زمما یو یو ټکه یو یو سوچ یو او یو یو عمل الله تعالی ته معلوم دي که چا نور ته خبر وی او کنه تلات خبر وی او دویم دا چې کله حالات زموږ د مرزا نه خلاف لاړ شي امیدونه مات شي اتمه ختم شي نو انسان دې ځان سمبال کی او دا صحیح رویه او طریقه دې نه کوي کم چې د انسانیت درجه نه پرېوتې وي همدارکامیابۍ دلیل دي دا سچ په قران کې بیان کی دا د ځان نه جوړ کړی شوی خبر نه دی ما کان حدیثا يفتر بلک چکم کتابونه د دین مخه راغلي دي دا د هغه تایید ته او د هر څه تفصیل دی او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت ته سوره ال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وَهُوَ ال الذي مَدد الأررض وَجَعَلَ فِيهَا رَواس وَأَنهارَ وَمِنْ كلُ السمراتِ جَعَلَ فِيه زَمجَنثنَّين يُْوشِ الليلًَا النَّه إِ فيِي ذَلِكَ لآياتاتِ لِطَمكَ فَكررُون وَفيِي الأرضطِ طَع مُ تَجاوِاتُ وَجََّات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 انما انت منذر ولكل قوم هاد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ر تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الف لام م دد ال كتاب ايتنه دي وسيتاستد رب طرفنا بطا نازل شيدي اغو بكل حق غوملا د چسوانونو نه داسه زریونو بغیر ادرول دي چې هغه تاسو په نظر راشي په نووي دور کې یو دا نظریه ده چې په فضا کې چې څومره استوري یا سیاره و غیره دي نو هغه یوازې اواز یوازې خو اصل کې یو غیر مری نخخریدو او محسوسېدو والا طاقت کې تدل دي د ته اوې میګنټک فیلډ یعنی مغناطیسی قوت وې دا یو د نلی لیدلو والا قوت ده چې دا ټول سيزونه یو بل نه جدا په خپل ځا کې ولاړ یا حرکت کوي او د دې قوت په نتیجه کې یو بل سره نه جنګيږي اغه مله دې جسمانو نه د 10 زریونو بغیر ادرو لیدي چې غستا سپر نظر راشي بیاغه د خپل <سؤال> بادشاہ په تخت کې ناستو انور اوسپوغمه د یو قانون باندې جوړ کړي دی دې ټول نظام هر شی د یو مقرر وخت پورې چلیږي او خاص الله د دې ټول کارونو تدبیر کوله والده اغه نه ښه صفا صفا بیانی د پاره د چې تاسو د خپل رب سره د ملاقات کول یقین وکړي که انسان لا د خپل اکر لا کار اغشتل ورزی نو هر ورځ راتلو والا انور چې د هر مدت نه بغیر برزي بیا زمونږ د سرونو د پاسه تیر شي او ورزيګي نه او شپه کې خکاریدو والا ستوري چې بره پڑک وهي او بل څه سیس اثر تړل شوی یا ټکوهلی نخ کاری سوق دی چې د هر څې نیولې دي ولې دا پخبل شي وې دي په دنیا کې ستا سره نه نه سهارینه بغیر چت پوري هم بر نه شتله نو د زمکه نه سوچن د لوینور او داس پوګمه پخبل سرنګ زمونږ د سرونو د پاسه تیریږي او زی رازي او دا ټول څنګه خپل کارو نکې سوق دی شه دا هر څه ਸੰبالي دا سه हسته او دا سه طاقت منلونه انکار کې دي شي او مغه د چا زمکه خوراک لري دا پدې کې د خورونو میخونه خخکړي او دریابونه پکې بیولی دي او مغه د هر کسم می وو جوړې پیدا کړي دي او مغه پورس باندې شپخوري پدې ټولو سیزونو کې لوی نه خدي د هغه خلکو د پاره چې هغه د غوور فکر نکار اخلی انګورې پزمکه کې جدا جدا حصے دي چې د یو بل سره جوخت لګیدلې دي د انګورو باغونه دي فصلونه دي د کجرو ونی دي چې سپکه د یو بیخنه را راخته لیدي او سیند یو بیخنه یو راخته لیدا ټول په یو قسم او بو او کېږي خمن په خوند کې څه بهتر جوړو او څه کمتر په دې ټول سیزن کې ډېر نه خېدي د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نکار اخلی یعنی هر سیس کې د یو اختلاف خول شي چې په ظاهر یو شان ښکارېدو والا سیزونه خپلو کې سمره بدل وی مثلا زمکه هر قسم زمکه شتا یا بنجر او اچا چې لګه سبز او چا باندې حصنه یو ځای کې غورن دی او بل ځای کې شګلن میدان می تګورې نو د یويون میوی که هم فرکوي د مالټې ی نه بهوي یو, یو شانځمکه او اغه د نور راړه هم اغ هوا اوافه خ د دی وې د دو مالتو پخواند کې به هم فروي دا فرق سووک رالی څو خی چې دا اختیار لري او مونږ نه قدرت ور سرې دی دغه قدرت په هر سز وړی او خور دی او نور هیڅوک داسې معامله نه شي اوس که چرته تعجب ک نو د تجب کا خو د دی خلکو دا نه دی چې کل او خای نو آیا بیا به سره پیدا ککیږو دا هغه خلک دي چې دوی د خپل رب سره کفر کوي دي دا هغه خلک دي چې په ستونو کې په تای پروت دي دا د دوزخيان دي او په دوزخ کې به هميشه واسيږي دوی په دې خبره نه پويږي چې کوم رب ځمکې نه روزانا ډېر سره وباسي ولی هغه تاسو دوباره نشي پیدا کوله دا خلک د نیکانه مخکې د بدی دپاره تلوار کوي حالکه د دوی نه مخکې کوم خلک په لار باندې تللی دي په با وې باندې د الله د عذاب عبرتناک مثالونه تیر شوې دي حقیقت دا دی چې ستاره رب د خلکو د ظلمونو کولو باوجود د هغه سره د معافی کار اخلی او دا هم حقیقت دی چې ستاره رب سخت سزا والا دی دې کو خلک چې ستاسو خبرې منلونه انکار کوي دی دوی وی چې په دی سړی باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولینا ځل نه شو خو صرف خبردار کولو والای او د هر کوم لپاره یو لار خول وایشته الله د هر حامل خزې د خیټ نه خبر دي سچې په اغې کې جوړی کی د اغې نه هم خبر دي او سچې کمه زیاتې په اغې کې راضی د اغې نه هم خبر دي د هر سيز د لپاره د اغه سره یو مقدار مکرر دي یعنی ماشوم د مور په خيټه کې د ننه یو خاص وخت اوه ده پوري لویږي او بیا بهر راشي او دا حد هم د خدای پاک مکرر کړي شوی دی هغه په پټ او بخاره په هر ژبه باندې عالم دی هغه لوی دی او په حال کې د اوچت شان والاده پتااسو کې کسوک په زوره خبره کوي او کپر او کسوک د شپې په تیارې کې پټ شي وي او کدو ورځې پر وړاندې روان وي داغه د دا پاره ټولی شان دی دا خومنګ د پاره دی چې مونږه تیارې کې نشو لیدې او رڼا هم پکاره وي اغله داهیس فرق نه پریوزي چې سو کرنا کې نسته یا تیارکه د هر سړي نمخ کي اورستو دا هم مکرر شوي نګران فرشتي لګیدلې دي تاسو کله دا محسوس کړئ دا چې تاسو مخ کي اورستو دا الله تعالی مکرر شوي نګران دي لهو موقبات من بين يديه ومن خلفه دا حفاظت کول ولا سکي يحفظونه من امر الله چې دا الله په حکم دا غي حفاظت کوي د حفاظت یو خو اصل حفاظت او بل زموند اعمالو حفاظت چې مونږ سکو اگر له هم راغونډي حدیث کې د بوخاری او مسلم کې حضرت ابو هريره بیان کي چې رسول پاک صلی الله عليه وسلم او فرمایل د شپې او د ورځې 100 مینس کې ور پور فرشته راځي او د سحر او مازیګر مونس وخت کې راجمه کوي بیا هغه فرشته چې تاسو سره شپه کې موجود وي هغه اسمان ته اوخيږي نو اگر چې الله تعالی ستاسو تاسو بارکه پخپل هم ډیر خبر چې تاسو سې کوي خو هغه د فرشتو نه د پوسکی تاسو زما بندیان په حال کې پریخو ده او وی وی چې اووی مونږ په داسې حال کې پریخو دل چې اووی مونږ کوله او مونږ ورله همداسې وخت رسیدل وو چې اووی مونږ کوله چې کم خلک د فجر او عصر مونږ اډوکینه چې فرشتي به د اووی متعلق سه خبر اوري حالکه الله تعالی په خپل خبر ده خو د فرشتو ګوښي خو به هم لیکل کیږي مسند احمد کی دی او مسلم که هم تاسو کې هر یو سره یو جن او یو فرشتہ مرګ لري خلکو ورته وی تاسو سره هم رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل او خو په دې کې الله تعالی زم مدد کوي او هغه ما ته د نیکه سوا بل سنوي یعنی چې انسان سره فرشته هم دي او شیطانان هم نو فرشته د نیک انسانانو حفاظت کوي د شیطانانو نه کوي د الله ذکر کول او حفاظت کوي او سره زموږ اعمال هم لکی دوی ته کرامان کاتبین وای او ان نفس لما علیها حفظ یو بل وي و ان عليکم لحافظین کراماً کاتبین او بیا چې سو مونکو زمونږ چې سه اعمال وی هغه هر څه کوي او روزانه جمع کوي چاسمان تل ورشي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال حقیقت دا دی چې الله دی یو قوم حالت ترغه نه بدلی تر سوچ او هی پخپل بل صفته بدلن کی یعنی نيچه ترسو انسان نه بدليږي ترغه د هوي حالت هم نه بدليږي الله تعالی فرمایي چې ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حقیقت دا دي چې الله د یو قوم حالت ترغه نه بدلي ترسو چې هغه خپل خپل صفاتونه نه بدلي نو د اغه مثال کشتا ده زرگون و و تاریخ کې شته د زرګونو کالو تاریخ کې يهود ذليل خوار شو د الله تعالی د غضب لاندې راغل او په دنیا کې پرنګ او زپلي شو خو سوه جدا چنن مسلمانان د هوي د لاسه تنگ دي زمون حل انن ولینه بدلیږي مونږ په کړوډونو کې یو بیا هم بے وسه وليو کمزورې وليو خبره د دادا چې الله تعالی مونږ لا کوم طاقت او وسيلي زمونږ ذات کې دننه او ذات نه بهر راکړې دي مونږ د دوی صحیح استعمال نکو د دې په مقابله کې اسرایل باندې د الله تعالی ذلت قبضه کړو د الله تعالی خېل شوی طریقې په مطابق ان بهبل مینه الله او بهبل مینه الناس څنګه کوشش کړه مهنت وکړو انن او وي مسلمانان سرنګ پریشانی نو خبره ده ده چې کله عثماني حکومت مات شو نو په دې موګه يهوديان د خپل خوب تعبیر اومنتو او هغه دغه کوشش د عظیم اسرائیل د پاره شو رو کړیو یعنی سلطنت عثمانيه نور لسو ول لسم کال کې ختمي کی کم تچې اوټمن او ټولن اول یهودو د برتانیې د حکومت نه چې د کمو منصوبو اجازت واغشتو هغه د خپل ځان مضبوطولو یو موقعه یعنی هغه د دوو سيزونو جوړولو اجازهت واغښتو یو یونیورسیټي او بل هسپټال د اجازه او ته فوريمن ملو شو او د بیت المقدس او مشرقي ماونت سکاوتس نومي غرباندی ټولو کې اچت سر باندې یونیورسيټي یعنی جامعې او ور سره د هسپټال تامر شو ورو شو د جامعې غاځ فوريمن او شو د امارات تیارېدو انتظار او نکړو دا امارات رستو نورلس 75 کال کې پورا شو د دې किल्ला نومه یونیورسيټي په دغه کال اپریل کې باقاعده افتتاه او شو د اسرائیل د قیام په یو خل دې اداره کې د اغه بنیا د مانو تربيت کېدو چې کم راتلون کې وخت کې مکمل نظریاتي یووالي او عملی تربیت سره اغه ریاست چلو له لپاره تیارېدل کم چې دوی قائمولو یعنی چې يهودو د ریاست جوړولو عبراني یعنی هېبروجهبې د نړۍ سره راځندای کړه او د ټولو علومه ازد کول د لپاره ضروري او هم عبراني کې علم ورکولو نن په مسلمانانو ملکونو کې عربي ژبه ازري نه ده سره د دینه چې د قرآن پاک د وجنه ځندای ده د کېډیر وسط او ډیر جورواله هم دي ایهی پروجب وختمه شوی و پریخود شوی و خو يهودو دا راجنده کړه د تعلیم ذریعہ کړه چې نو وینسل دي د علوم او فنون رو ته ورسي او پردې جب از د کولو د غیر ضروري خواريانه دي بچي او بهراني تهذیب د اثر ندي محفوظ شي یعنی خپل تهذیب محفوظ ساتلو لپاره خپل جب د خپل تهذیب خورولو ذریعہ دبهر جبه ازان سره خپل نظریات هم وروړي جبا پورا سوچ د خبرو اترو انداز او رویه ځان سره وروړي یوه تعلیمی تعلیمي کو خپل جن د مقصد ته وقف کړه استادان چاته چې یورپ کې لکونه ډالری تنخوا می لاوې دي شو د یو مزدور په تنخوا باندې کارکولو کول ته راځو خپل نظریه او مقصد دپاره د دوی شاگردان د دنیا نه بدل وو د چټې ورځ او وخت په دوی ګراتې دو. کم وخت بچي د تعلیم او نه لري وو د احساس به د جورم په وو چې اوي د مستقبل نسل او ازيم اسرائیل د مبارک مقصد سره غداری کوي د دغه وقت د استادانو او طالب علما نو مهنت ته چې قتل نو ډیرو د علم ماهرانو د دې خدشه اظهار کولو چې د انسانی برداشت نه دومره د زیات کار کولو نتیجه مثبت په ځای منفي راوټی شي نو دا نتیجه خو منفي راوته خو د مخالفین لپاره چې په نور لسو اتسلو وختم کې د اسرائیل د قیام اعلان وشو نو د ریاست هر شوبه د ماهر نه ماهر خلکو یو فوج موجود و یعنی ینېداسه اونښو چې اسرائیل قائم شو او بیا صرف بنارو قائم وو هر میدان کې ماهر خلک موجود وو زکه چې یونیورسيټي د 1917 نه کار شروع کړي وو تاسو په خپلې سوچو کې چې 1918 نه دجامې امارت شروع شوه دي د نوور لسو اتسلو وي ختم کال لپاره ډیر ش کال کېږي دی ډیر ش کالو کې اوه د تعلیم په میدان کې خ ډیر ډیر کار وکړو وکړه او چې څنګه ورته حکومت ملو شو نو طرف ته ماهران خور اسرائیل قیام اعلان سره ومکه وشو د کمچې اندازه و د ټوله دنیا انصاف پسند ملکونو د دې ظلم مخالفت وک چې د دې ریاست قیام جایز نه دی د اخوه دی خوانه عرب ملکونو هم د دې د تسلیمولو نه انکار وکړو نو په داسې حالات کې چې کله هر گاونډي ملک دشمن و اسرائیل د کيام د اولنې ورزنه جګړه شورو و اوس یو د نوي ریاست کيام د دې لپاره ممکن شو چې هغه د هر سیس تیاری مخ کې نه په هر سال باندې څمره څمره ځلې سوچونه وشو بهر مهاج باندې نه ਮੁقابله د پاره ډیر ماهر خلق د روبا سدینا تیارول جاری وو د دې پاره اسرایلونو صرف د سرحدونو جنگ وګټلو بلکې سفارتنا صحافت او تجارتنا تشخص پوری هر مهاج باندې کامیابی حاصل کړ خو اوسه بد قسمتۍ ده وشو چې د دې ټوله کامیابی ممکن جوړول والا جامعہ ایبرانیا د دشمن علاقې کې یعنی چې کله دوی تریاست ملو شو نو یې نوستیتې بهر پات نو په دېم دوی مایوس نشول دوی دې د قیام د اعلان وروسته د اردن نجاری جنگ بندی کړو نو مشرقي بیت المقدس د اردن حصہ شوه اوس د دا اسرائیل دانو محترم ادارو جداسه شفخانه او جامعې ابرانیې سره د تعلق امیو صورت ممکن وو چې 15 ورځې کې د ریډ کراس تنظیم ایوی کافلیبا ضروری دوايان اوري او د ضروری سيزونو فهرست په واپس وروړو د دې جامعې سره هغه جداي بردا برداشت کولې چې چې ابرانی جبه راجندې کړ او خپل جبه کې جديد تعلیم ممکن کړو او هغه کې ماهرانه تیار کړل دا ماهران چې کم هر امتحان کې پورا اوتل نو هغه د څنګه برداشت شو چې دا ماهران پیدا کوله والا مدرسه چې کمی د ملک وصول ممکن کړو د اغینه مخ وړي او آینده نسل کې څوک هم د سیماهر نشي چې د ریاست د تعمیر فرض پوره کړي نو د دې مسلې دا حل جوړ شو چې مغربی بیت المقدس کې دوه نړی اداری نو نه قائم کړی شوې یعنی مایوس نه شو به د نوې سرنه شو روښکړه بیا مخکې اته لس کالو د پاره مسلسل بغیر د چټانه دوی بیا خدمت جاری کړو اته لس کالو پوري د اغهوی په یونیورسيټي یو هم چټینه وشوي او مونږ د خپل حالو کورو دلته د اغهوی تعریف مقصد نه ده ویل کیږي کی صرف دا چې الله تعالی فرمایي چې د چا کوم حالت نه بدلون تر سوچي اغهوی خپل خپل حالت بدل نكي مونږ چې ترسو د سستنه نه روزو تر مونږه کارونه نه کوو او خصوصا د تعلیم په میدان کې کارونه نه کوو نو تر اغهوی د امهت مسلمه مستقبل نشي بدلې دی مون سره د دماغ د دولت د وسایلو د کم سیسګمې ده امه مسلمه سره د الله تعالی هر نعمت شته که کومې ده نو هغه د اعظم اراده او د نیتونو کمې ده مونږه کول نو کلک کله د روتين نه برخلاب زیات کار کول وی نو مونږ پریشان نشو او بیا هر کس د کار کولو په ځای د چټه په تلاش کې وی چې چرته نه مته موکمه لوشي چې زه تختم جیمانه دې زمما زمواري لري شي او بل اړخته د اوې دا حال دی چې ریاست ملو شو او یونیورسيټي پورې اداره هرڅه بهر پات شو او دوی خالی لاس پات شو او وي بیا کار شروع او اتل لس کال پورې مسلسل بیا کار وکړو او بیا دا چې په دې یونیورسيټي کې هر قسمه شوبجات قائم دي لکه ساينس نهواله تدریس تحقیق پور او تحقیق پورې شوبې او د دې علاوه فنون او لسانیات او معاشرتي علوم هرڅه د یونیورسيټي مشرکه کې د خپل طرز او د معیار واحده درس کړه دلتا نوور لزره بینځه سوه طالب الماندی استادانو تعداد اسور لسوه او پنځیشته چې یو 05یش پکې د پی ایچ ډی ډیګری لري موږ د خپل یونیورسيټي حالو ګورو په دې کې څومره پی ایچ ډیز دي چې موږ اډوکار نکول غوړو نو الله تعالی خو ناسا په موږ کامیابی نشي راوستي په جنگ بدر کې په مسلمانانو او فرشتي د دې د پاره نازل شوی وي چې هغه کلت او د تعداد کمی مثلا نه وجوړه کړي د الله په حکم باندې لبیکو ویلو نوېل کېږي چې الته سدا سه علمی ماحول دي چې بهر نه راتلو والا طالبان هم په یوسف ورځو کې د دوی پرنګ کې رنگ شي سحر نه تر مخاموري صرف از دکول او د خيلو او تحقیق په مشغلو کې اوي لګېدل دي اس سیاست او یوبل سره مقابله نه بلکې د استادانو احترام او هر سيزنه د مهنت او عزم اثرونه ښکاری دا سه احساس کېږي گویا چې دلته نه به اوس ډوله او چتيږي هر کس خوشحاله مصروف یعنی دومره په خوشحاله کار کوي لکه چې د سواده تیاری دي ګو وترام कॅम्पس کې ډیر سیزونه د خاصې وو دلته فزیکس، جوهري تبيیا، کیمیا او حیاتیات باندې د عالمی معیار تحقیق جاری ده. هر کال د دې ادارې نه تیار شوی ساينس دانان د دنیا مشهور یونیورسيټیانو او تحقیقی مراکزو کې په خودو مقرر دي. لکه دلته داسه دماغ تیار شي او بیا په ټوله دنیا کې خور شي. د دې یونیورسيټي یو بله بنیادی او مهمه خبر دام ده چې دلته جویش نېشنل ان یونیورسيټی لائبریري د دنیا موضوعات باندې علمی خزانه په دی کو تبخواانې کشته د پ لکه کتابونو ذخیره ده د ایس اسلام دنیا په لابری کېنځه دیرش لکه کتابونه ن کتاب سره او خو زمومونږه اړو محبت نه شته نومونږ ته اړو ضرورت شته چې مونږ ته پیسې میلا شي نومونږه سااخلو دا هر چاته خ معلوم ده د یودیت موضوع باندې دلته دو خصوص دخرې دي چې کم په پوره دنیا کېچرته هم نهلاوی دي مثلا ابرای اتحریروونه او ممسدي صحیونی تاریخ کارکنان او په د ختی کې اد مخینو یهودیانو نه متک سیزونه، یودی موسیقی ذخیره اسات قومی ذخیره د ساین سوالی نهکتطببخواانه او بعضې نایاب او اهم ذخیره موج دي تاریخ ادویات او تاریخ کیمیات او د دنیا نادر ذخیره موجود ده ویلکیږي چې کئ ایبرانی یونیورسيټ د اسرایل دماغ د نو د کتابخانه د دې دماغ د ژوند لپاره د وینې مانند او مستحکم ادارې د سقوم بکا او تامین لپاره مهمه کردار ادا کول شي د ادارو تعمیر او د هوی استحکام د لپاره د کلونو مهنت او خره روايات او پابندی سري سري قومي شعور او واضح مقاصد هم ډیر زیاد ضروری دي اونن موږ صرف خوشخياليانو کې یو او يو خبره د غصې د اظهار د ظلم داستانونو په بیان د خپل حالت د بدلېدو په تمایو ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم ترسو چه بدلی غمنا چه ترسو ز کار نکوم ترغي قومی حالت نشی بدلی دے یعنی د امت حالت نشی بدلی دے ول چی هر فرد چه دین اووی ټول پجم یو امت جوړیږي مونږ خو خیره امت وو مونږ خو د دنیا د انسانیت د پاره د هدایت د پاره وو خو د کم مصیبت خکار یو مونږ ته اړو احساس نشته دغه تلافی کولون هم سوق تیار نه دی تعليم خوړو زمونګه ترجمینه ده چې مونږ داسې اېزده کوو چې تاسو یې واخایو هلاک تاسو صلی الله علیه و سلم د جنګ بدر کې دیانو ته سفېلی وو چې تاسو به پریګدو خو زمونږ لسلس ما شومان ته سبق واخایې کوم مسلمانانو کې مؤلمانو نه نو غیر مسلمانو ته اوې چې تاسو سبق واخایې د وې مخکنی لفظ دې اقرا انن افسوس چې جهالت ټولو نزيات امه امت مسلمه کې دي نو د دې لپاره مونږ لسنجیده باندې سوچ وکار دې او مونږ هر یو کس کردار ادا کول دي وإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اوکل چله پيوکوم باندې د مصیبت راوستلو فیصلو اوکی نبي هغه د چا په واپس کې دو نه شي واپس کېده او نه د الله په مقابله کې ددا قوم سوک مددگار عمرګری کې دی شي او دویم اهم شیسنه مونګله پکار دی چې الله تعالی سره خپل تعلق نه صحیح او مضبوط کو دغه مخه ته توبه او استغفار کوله ضرورت دی اغه نه د مدد وختو ضرورت دی چېغه مونږ ته الله روخي چې مونږ اغه کارونه وکړو کم چې نن سبا کې کول کار دی د کم کارونو نه چې امه مسلماته ګټه اورسي سنه چې زمونږ حال بدل شي